Ja hän puhui myös opetuslapsilleen, oli rikas mies, jolla oli huoneenhaltija, ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta, tee tili hallituksestasi, sillä sinä et saa enää hallita minun huonettani. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneen hallituksen? Minä en jaksa kaivaa, kerjuuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, Paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi, sata astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian viisikymmentä. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, sata tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita kahdeksankymmentä. Ja Herra kehui väärää huoneenhautia siitä, että hän oli menetellyt ovelasti, sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntaansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammunalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä on oikeata? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on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 jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. Laki ja profeetat olivat Johannekseen asti, siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa, ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin, mutta ennemmin taivas ja maa katoavat. Kuin yksikään lain piirto häviää. Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin, ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus... Makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita, ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä, ja koiratkin tulivat ja luolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja laseruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahdan minua ja lähetä Lazarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi. Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja lasarus samoin sai pahaa, mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua isä, että lähetät hänet isäni taloon, sillä minulla on viisi veljiä todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kulkoot niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Ja hän sanoi opetuslapsilleensa. Mahdotonta on, että viettelykset jäisivät tulematta, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat. Hänen olisi parempi, että myllyn kivi pantaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, kuin että hän viettelee yhden näistä pienistä. Pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu. Anna hänelle anteeksi. Ja jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. Niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran. Niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tälle tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua. Sillä aikaa kuin minä syön ja juon, ja sitten syö ja juo sinä. Ei kaiketi hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Ja kun hän oli matkalla Jerusalemiin, kulki hän Samarian ja Galilean välistä rajaa, ja hänen mennessään erääseen kylään kohtasi häntä kymmenen pitaalista miestä, jotka jäivät seisomaan loitommaksi. Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, Jeesus, mestari, armahda meitä, ja heidät nähdessään hän sanoi heille, Menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Ja tapahtui heidän mennessään, että he puhdistuivat. Mutta yksi heistä, kun näki olevansa parannettu, palasi takaisin ja ylisti Jumalaa suurella äänellä, ja lankesi kasvoilleen hänen jalkojensa juureen, ja kiitti häntä, ja se mies oli samarialainen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet, missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi hänelle, nouse ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, Vastasi hän heille ja sanoi, ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tai tuolla, sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja hän sanoi opetuslapsilleensa, tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Ja teille sanotaan, Katso tuolla hän on, Katsot täällä, älkää menkö sinne, älkääkä juosko perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä, taivaan ääreen, niin on ihmisen poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimään paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Ja niin kuin kävi noan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, ja paisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät. Istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka on katolla ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan. Ja älköön myös se, joka on pellolla, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimo, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, missä Herra? Niin hän sanoi heille, missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat.